Trenul de noapte. Pista, 19. Nu stătea mult la doamna. Trei ore. S-ar fi simțit mitocan dacă ar fi abuzat de bunăvoința lumii în care pătrunsese și ar fi insistat să rămână acolo peste noapte. Dar nu era bou, nu făcea greșeala asta, își știa locul. Și totuși făcuse o greșeală, se gândi el în timp ce ușor obosit se spăla de sânge la fântâna din curtea dispensarului. Ultima oră depășise cu mult cele trei ceasuri. Oare de ce? Ei, de ce? Fiindcă-i plăcuse de aia. Dar și altădată îi plăcuse și nu întârziase. Vine bătrânețea, nu mai sunt atent la ceas, gândi el, mă fură timpul. Pe bătrâni și pe copii îi fură timpul. Copiii mai au când recupera, dar bătrânii... El voise să recupereze timpul prin pădure și uite încebelea dăduse. Dăduse într-un ozene, Așa-i trebuie dacă a vrut să pară taurul comunal. Mă, Ilie! Recunoscu glasul șefului de post și se întoarse. Șeful de post sta rezema de poarta dispensarului și avea o figură cătrânită rău de tot. Ilie Pop se apropie prudent. Noroc, Tof Stanciu! Noroc, Ilie, mormăi plutonierul, ținând ochii pe jumătate închiși. Care-i baiul, făcu Ilie Pop? Mă doare capul de nebunesc, zise plutonierul. N-ai o pastilă, ceva? Ba, cred că am răspuns, Ilie Pop. Poftiți înăuntru, nu mai intru, zise plutonierul. Ilie Pop urcă treptele în dispensar și reveni cu o cutie de calmin. Cât face, întrebă plutonierul, nimic, răspunse Ilie Pop. „Rămân dator, spuse plutonierul și aruncă în gură două pastile. Noroc! Noroc toft stanciu! Plutonierul își trase încet chipiul pe frunte cu o expresie de mare concentrare noi, și se întoarse grijuliu pe călcâie, îndepărtându-se. Îl doare rău, gândi Ilie Pop. Apoi, după ce șeful de post dădu colțul uliței, închise dispensarul și-o spre casă. În dreptul ulicioarei, ce suia spre pădure, se uită înapoi ca și cum ar fi vrut să vadă dacă nu-l urmărește cineva și părăsi drumul principal. Merse repede ca omul mânat undeva de o treabă urgentă și, după ceva mai mult de un de ceas, atinse poala pădurii. Printre copaci își domoli pașii. Ajunse. Locul arăta la fel, un cerc negru de pământ calcinat în care pantofii lui stârniră un colp de cenușă. Își aprinse o țigară și se așeză rezemându-se cu spatele de un fag. Un gușter verzui șerpui prin iarbă în apropierea tălpilor sale, păru să intre în spațiul deschis, spârjolit, dar lângă buza arsurii o cotișe și se pierdu mai încolo. Nu i-a plăcut. O fi mirosit, o fi simțit că, oarece nu e în regulă aici, animalele simt mai iute ca omul. El, de pildă, nu simte niciun pericol, stă chiar pe marginea cercului și fumează. Și dacă farfuria nu s-ar fi ridicat atunci noaptea, el s-ar fi apropiat să vadă ce e, nu s-ar fi temut, ar fi fost mai degrabă curios și mai știi, ar fi intrat. Ca tot omul în vorbă." Cu cine?" îi sui întrebarea, ca un fior în creieri. Cu oia, cu piloți." Bună seara, bună seara, da' ce-ați spățit?" Păi, uite, ni s-a defectat firar." Dar dumneata cine ești?" Eu? Eu sunt Ilie Pop, tehnician veterinar aici în sat. Și dumneavoastră? Noi? Umblăm și noi, pacilea." Dar niște apă nu știi unde am putea afla că-n este. Cum să nu? Este un izvor chiar aici, sub râpă, poftiți." Și el mai înalt, după două-trei înghițituri către celălalt." Bună apă, Sfinte Petre. Se șterse la ochi și privi printre crengi spre cerul alb-albăstrui. Biata buna! Înainte de a sui nozeneul ei dreptunghiular din scânduri la ceruri, buna îl ținea pe genunchi și povestea cu Dumnezeu și Sfântul Petre veniți pe pământ să vadă ce mai fac oamenii. Povestea asta îi plăcea bunei cel mai mult și o schimba neobosită, păstrându-i de fiecare dată doar începutul. Într-o bună zi, Dumnezeu l-a luat deoparte pe Sfântul Petru și asta îi plăcea lui că Dumnezeu îl ia deoparte pe Sfântul Petru, adică nu-l strigă tare, măi, Sfinte Petre, ia hai să mergem noi până jos pe pământ, să audă toți îngerii și arhanghelii și cine o mai fi trăim pe acolo, nu? Dumnezeu îi luia deoparte, șotea cu el în secret, ia hai să ne ducem noi o leacă până jos la oameni, cum te duce undeva pe șest, cum ai fugi seara dintr-un internat la film, la filmul cu oamenii și spune, ia hai să mergem noi pe pământ să vedem ce mai fac păcătoșii ăia. Și aici Buna schimba situația, făcându-i pe cei doi umblăreți să se întâlnească mereu cu altcineva. Bac un fierar, că îi se stricase răsfântului Petru plachiurile de la bocanci. Dar celuilalt, întrebase să el, celuilalt nu i se strica Nu răspunsese Buna, că el nu mergea, el mai mult plutea. cu un fântânar, bac un copil orfan. Și mai mult vorbea Sfântul Petru cu oamenii, bucuros că poate vorbi celălalt mai înalt, tăcând sau mustăcind din când în când câte un zâmbet. Apoi, pe măsură ce îmbătrânea și se făcea mai mică, strângându-se oarecum în ea, scăzând încet ca o pată de zăpadă la începutul primăverii, Buna nu-i mai făcea pe cei doi pelerini să se întâlnească cu oameni de aiurea, cu oameni în general, podcovi, călugări, păstori, nu, ci aducea tot mai aproape de satul ei, de casa ei, punându-i să stea de vorbă cu neamuri, cu vecini, ca și cum micșorarea trupului ar fi micșorat și spațiul pe unde hălăduiau oaspeții cerești, sau i-ar fi scurtat ei raza privirii care bătea precum o lanternă cu bateria în descărcare, tot mai slab, tot mai aproape. Apoi, Ana, dragă! Ana era o vecină cu care buna nu se avea bine. De ce i-ai luat Măriei? Măria era buna, bobocul, întreba cu glas mustrător Sfântul Petru. Care boboc făcea pe niznaiu vecina? Bobocul de rață, zicea Sfântul Petru. Bagă de seamă, dumnealui e Dumnezeu și știe. Și atunci Ana, hoțomana, se punea pe un plâns și pe o voicăreală, și se ruga de iertare și, ca să scape de focul cel rău și veșnic, îi aducea înapoi bunei, nu unul, ci doi boboci de rață. Și într-o după amiază, când el era cu vacile la pășune, Dumnezeu și Sfântul Petru, după ce tot dăduse rătârcoale lunii întregi casei bunei, au intrat în curte, s-au șters pe picioare în tindă, s-au dus la pat și au stat puțin cu ea de vorbă, dar ce-au vorbit, asta bună n-a mai apucat să-i povestească. Atâta a impuia se buna capul cu poveștile ei că el nu s-ar fi mirat ca sub coasta pădurii, unde ducea vacile la păscut, să apară așa doi necunoscuți îmbrăcați sărăcăcios la derută și să înceapă să-i pună întrebări. Cum o mai duc oamenii, ce necazuri au și celelalte? N-a părut însă nimeni și el crescuse mare și cei doi plimbăreți prin lume se îndepărtaseră tot mai mult odată cu amintirea bunei. A părut în schimb, după atâția ani, chestia asta. Privi cercul negru, hârii din gât și scuipă spre centrul lui. Ăștia din sat nu-l cred, treaba lor. Adică nu că nu-l cred, nu le convine să-l creadă. Dacă l-ar crede, atunci fiecare s-ar putea gândi să se aștepte să se întâlnească odată și odată cu așa ceva. Fiecăruia ar putea să-i se coboare în ogradă pe lotul ajutător, în curte, în spatele șurii, o drăcovenie luminoasă și atunci pe unde ar fi scos cămașa? Ce le-ar fi spus Stă Stăm cam prost cu livrările. Ar răspunde grasa de primăriță. Și ce dacă stai prost cu livrările?" Sau șeful de post. Mă doare capul de nebunesc n-aveți o pastilă, ceva?" Păi asta le spui tu după atâta timp." Dar el, îl ce mare brânză ar fi avut să le zică. Sunt Ilie Pop, tehnician veterinar în sat și..." Și mai ce? Ciuciu, nimic." Nu mai avea ce să le spună. Că e singur." Păi da, dar el a vrut-o. Lui nu i-a trebuit însurătoare." Căl mai dor șalele și dacă s-ar putea să nu mai miros așa, prostii, Strivi mucul de coaja fagului, se ridică traversă cercul pârjolit și-o luă spre sat. Exact în ziua când se află data la care urma să sosească brigada complexă de ziariști din reședința județului, pe poarta dispensarului veterinar intră o căruță îngustă trasă de un cal mic bătrânicios. Ilie Pop o zări dinăuntru pe geam, și fiindcă nu recunoscu figurile celor care ședeau în ea, ieși să vadă ce e. Dădu peste un moșneag aproape adormit cu hățurile în mână și peste două babe. Una din ele era culcată pe fân și învelită cu un sol. Ilie Pop se gândi că precis căutau dispensarul uman de vizavi și vrut să le strice că nimeriseră greșit. Când baba mai vioaie, coborât din căruță, veni spre el și îl întrebă unde ar putea să-l găsească pe unul Ilie Pop. Eu sunt mătușă," zise el, dar care baiu?" Baba îl măsură din cap până în picioare, ca și cum ar fi voit să-și verifice un gând al ei, apoi zise încet. Domnule, dragă, dacă ești Ilie Pop, apoi numai ta ne poți ajuta. Că tare de departe și cu mare năcaz venim. Ce năcaz? întrebă el și în minutul următor află că babele, care erau surori, veneau tocmai dintr-un sat de lângă zalău, de la vreo 80 de kilometri, că una paralizase până la brâu de puțină vreme și... Că să facă bine el să-i pună bolnavei mâna pe picioare, să o tămăduiască, că i-au adus suică și sâmburi de nucă și să o înțelege ei cumva și la plată, numai să fie bine. Mă tușă, da, eu nu mă pricep la bolile oamenilor, zise cu blândețe Ilie Pop. Eu, sunt tehnician veterinar, am treabă cu animalele, cu vacile, cu caii, cu porci, nu cu oamenii. Baba îl privi așa dintr-o parte bănuitoare. Lasă că te pricep dumneata și la oameni, mă spune cât face și ți mi da. Cine ți-a spus că mă pricep, zise tot mai uimit Ilie Pop. Apoi, n-ai văzut dumneata în pădure pe Maica Sfântă? Că până la noi s-o au auzit. Ilie Pop se făcu alb. Dutelele Lele, întreaba dumii tale, zise el înăbușit. du Dute și lasă-mă, că n-am văzut pe nimeni. Nu vrei să ne ajuți, zise baba. Apoi rău ești, domnule, dar Dumnezeu vede și judecă. Ilie Pop se răsuci pe călcâie și sui iute treptele în dispensar. Înăuntru și-a prins o țigară și se învârti de colo-colo, pândind din când în când pe geam. Într-un târziu căruța cu moșneagul somnoros la hățuri ieșind pe poartă și luând-o pe drumul zalăului. Atunci e grăbit dispensarul și nu se opri decât în bufet, unde bău până se făcu pulbere și trebuie să-l ducă doi tractoriști acasă. Trei zile la rând, umblând împleticit de la bufet acasă și din casă în pifniță, se păstră atât de beat încât șeful de post, care veni într una din seri să ia o declarație despre cele întâmplate în pădure sugerându-i în același timp să scrie spre binele tuturor că nu văzuse nimic că îi se năzărise fiind în stare de ebrietate trebuie să renunțe Nu nu nu făcu Ilie clatinându-și capul cu fermitatea omului băut Nu nu nu ce nu nu îl îngănă plutonierul Adică n-ai văzut nimic da Nu nu am văzut dar nu scriu nu nu Mare cu trăiești zise plutonierul masându-și niște bumb din ăia mai ai? Am, dar descris nu scriu." Șeful înghițit pastilele și plecă. Mai rău era că nici căruța cu babe nu ieșise din sat nebăgată în seamă. Scăpaseră ele ceva, așa că popa, care altfel evita să se atingă cu vorba de ceva sau de cineva din sat, se văzu obligat să amintească în predica din săptămâna aceea că Maica Domnului, preacurată a Fecioară Maria, nu se arată oricui și oriunde. Iar celor care mint că au văzut-o, le tulbură Dumnezeu mințile și îi aduce în patima beției. Ilie Pop deveni mai retras, mai tăcut, nu mai intra în bufet și se ferea să stea de vorbă cu oamenii. Când brigada complexă de ziariști sosi după vreo săptămână în sat, totul era în regulă la dispensar, apăruse și doctorul Rațiu, registrele cu monta, cu vaccinurile, erau la zi, putea veni orice control. Brigada formată din trei persoane se instală în aripa din spate, dinspre pădure a Consiliului Popular și prezența ei ocultă nu se mărturisea în exterior decât prin forfota din jurul sediului și prin dute vinoul de seară dintre cantina școlii cu zece clase și camerele unde munceau oaspeți. Se părea că satul va trece cu bine și prin această încercare. Cum necum însă, povestea cu ozn lui Lie Pop. Transpiră și în birourile Consiliului, iar ziaristul cu problematica agrară, un instinerel mic de statură, ținu morțiș, din plictiseală, din curiozitate, să vadă locul cu pricina. Chemat de badea Simion Paznicul să meargă urgent la Consiliu, cătovară și se interesează de treaba cu poiana sasului, Ilie Pop refuză. Trebuie să vină șeful de post... Și cu vorbele primăriței să-i explice că în joc prestigiul comunei, că n-ar fi potrivit ca tocmai acum la spartul târgului, când brigada mai stătea doar o zi, și să rămână cu o impresie greșită despre solicitudinea celor din N. Și nici măcar nu mai era vorba să nege ce văzuse, nu? Ci se i arate unuia din ziariști unde a stat măgăoaia. Nu asta ai vrut, mă, Ilie, parastasul tău, zise plutonierul fără să ridice tonul, atent mai degrabă la ce se întâmpla în dosul frunții lui pe care și-o tot răcorea cu batistă umedă. Acum hai și arată-le, nu mă mai omor și tu. Ilie Pop cedă, suiră el, plutonierul, ziaristul și badea Simion într trăsura Consiliului și-o luară spre pădure. El stătea pe capră în față lângă Simion, care mâna caii. Moșul se uita din când în când cu coada ochiului spre el. ca adică am trăit văd și pasta să te duc eu, măi Ilie, într trăsura Consiliului și cu domnul ăsta care nici el nu întreg să arăți unde a început ție să-ți lipsească o doagă. Pe drum nu vorbiră mare lucru, ziaristul părând și el cam stânjenit de propriei inițiativă. Spusese doar la un moment dat frumos porumb și moșul Simion, da, a dat Dumnezeu vreme bună anul ăsta, și cam atât. Sub coastă moșul lăsă cai să pască, împiedicându i iar ei merseră pe jos. Când ajunse răziaristul, văzând locul, scoase un fluierat admirativ. Exact ca în cazul Salin, Michigan, 1956, aceleași caracteristici, exclamă el și deschise geanta diplomat, luă metrul ruletă pentru verificarea adâncimii arăturilor și începu să măsoare diametrul cercului, circumferința latura urmelor de sprijin. În spatele lui, aruncând priviri piezișe către Ilie, șeful de post nota totul într-un carnețel. Știți dumneavoastră că deasupra pădurii acestei a fost fotografiată în 1967 un OZN care în timpul ascensiunii își schimba zona luminoasă dinspre rebord spre partea superioară pe măsură ce accelera? întrebă ziaristul. Aici, zise Badea Simion Da, da. Nu asta e pădurea Baciu? Ba, asta e zise Badea Simion Atunci aici, zise ziaristul, care se opri o clipă pe vine să-și amintească exact. Da. Cazul Barna, pădurea Baciu, septembrie 1967. Și mai interesant e faptul că pe baza celor trei instantanee făcute de un excursionist, Barna se numea, Victor Barna, da, s-a putut emite o ipoteză destul de coerentă privind principiul de zbor al farfuriilor. M de, făcu moșul simion. Pe drumul de întoarcere ziaristul îl luă pe Ilie lângă el pe bancheta din spate și îl chestionă despre forma OZN-ului, mărimea, culorile lui, felul cum se desprinsese de sol, ce sunete scosese și altele. La dimensiunile lui cred că ar fi putut avea echipaj, medită oaspetele. N-ați observat nimic în acest sens? Nu, asta nu, răspunse Ilie Pop, privindu-l cu simpatie. Părea om serios, om învățat. Pe capră, hurducându-se, șeful de post întorcea din când în când spre ei o figură amabilă, suferindă. Și el e, până la urmă, băiat de treabă, gândi Ilie. Să nu uite să-i dea. Le avea parcă rătăcite pe undeva prin casă două pastile Bayer, om. Una peste alta, amplul reportaj care a apărut nu peste mult timp în ziarul județean, aproape două pagini, despre comuna N, fu, în esență, pozitiv. Existau acolo și câteva semnale de alarmă trase de jurnaliști, în special în articolul Ce se întâmplă cu livrările dar ele erau literalmente copleșite de prezentarea realizărilor cu care, pe drept cuvânt, se puteau mândri sătenii. Primăria, cap ul jubilau. Așa că atunci când, în ediția de sâmbătă a ziarului, la rubrica diverse, fui inserată pe un sfert de coloană notița un OZN la N, semnată cu inițiale, nimeni nu trebuie să deranjat, nimeni nu reacționa negativ. Foarte bine să se scrie și despre asta. Prașii la am terminat-o, grâul promite o producție record, la îmbunătățiri funciare suntem primii, ce-i rău că oamenii noștri văd și OZN-uri. Au maturitatea necesară să vadă și așa ceva. În fond ăsta, Ilie ăsta nu l-a văzut în timpul programului, l-a văzut noaptea, în timpul său liber. Notița descria cercul de pământ ars, urmele pătrate și pe harnicul țăran cooperator Ilie Pop, gospodar de frunte al satului, cel care văzuse farfuria. A doua zi duminică, un număr considerabil de daci, unele cu rulotă, părăsiră șoseaua spre Oradea, abătându-se pe drumul spre N, încărcate cu copii, grătare, butelii de excursie. Când ajungea la prima casă din sat, fiecare automobil cobora geamul, scotea capul și-o întreba pe Lelea Teodosie, care ședea pe laviță la poartă, unde-i poiana sasului? Lelea Teodosie ducea o mână la ureche, automobilistul punea mai tare întrebarea și Lelea zicea, tăt înainte, pe la sfârșitul lui Iulie, Biroul executiv al Consiliului Popular hotărâ plantarea unui indicator, pentru că Lelea Teodosie, care trecuse prin două războaie mondiale, trec în cele din urmă în lumea drepților. Pe indicator scria spre OZN. Tot atunci, avându-se în vedere sporirea deosebită a valorilor traficului, se obținură fonduri pentru asfaltarea drumului de la intersecție în sat, iar bufetul local deschise la doi pași de cercul pârjolit, acum împrejmuit cu un garduleț de sârmă ghimpată, o tonetă, unde Nelu Barmanu vindea sâmbăta și duminica mici, fleci și bere napoca. Sâmbăta dimineața, de vreme, moșul Simion avea sarcina să intre în cerc și să culeagă de acolo chiștoacele, cutiile de conserve, frunzele, hârtile, ca locul sarate negru, ars, proaspăt, așa cum îl arăta se ziaristului Ilie Pop. În septembrie, condus de un entuziast profesor stagiar, în Școala Generală se înființă cercul micilor exploratori. După prima ședință, micii exploratori se prezentară în corpore acasă la Ilie Pop, aducându-i în dar un pachet cu cărți. Farfurile zburătoare, o chestiune serioasă de Frank Edwards, OZN, o sfidare pentru rațiunea umană de Ion Hobana și Julian o OZN, o problemă modernă de Florin Gheorghiță și experiența OZN de G. Ellen Heineck. Ilie Pop luă cărțile și le așeză în camera dinspre drum, în vitrina bufetului, printre pahare de sticlă, o, vechi de Paști și gutui! Se ținea departe de toată mișcarea declanșată de notița din ziar. Simțea că, într-un fel, așa cum îi zisese într-o zi primărița, OZN-ul nu mai era al lui, era acum un bun, un avut al comunei. Și mai adăugase ceva atunci, zâmbind femeia. Pe toți ei dus la început să vadă locul ăsta, mă, Ilie, numai pe mine nu. și trăsese din senin cu ochiul. Caută-ți și tu timp într-o zi și dumă, până-i vremea bună. El se făcu că n-aude, că nu vede. Trecură săptămâni, trecură luni. În locul zilelor mari și frumoase, veniră zile mici și posomorâte. Excursioniștii soseau tot mai rar. Toneta se închisese. În ianuarie, un viscol a indicatorul din capătul satului, iar entuziastul profesor stagiar a prins o suplinire la Cluj, părăsindu-i pe micii exploratori. Primăvara, o iarbă nouă, mai grasă parcă, a șters urmele arsurii din pădure, și o coajă tânără a învelit rănile crengilor vechi. Au început însămânțările și nimeni nu mai urca spre pădure. Doar în unele nopți senine putea fi văzută o umbră furișându-se pe lângă garduri prin grădin, apoi apucând o pe drumeagul părăsit, intrând în pădure și oprindu-se în poiana sasului. Acolo, umbra se așeza cu spatele rezemat de un fag, aprindea o țigară în căușul palmei, ca și cum s-ar fi ferit să fie văzută, fumat răgând din pumn, și privea în răstimpuri spre cerul înstelat, Înainte de a se lumina de ziua, o lua înapoi spre sat. Ați ascultat Trenul de noapte De Ioan Groșan A citit Maria Enache, iunie 1990